Това беше първата лекция и първата идея, продължение. Образованието трябва да се образова. Само който е покорил своят ум, може да стане предан на Бога. Само тогава може да получи позволение. Иначе може да иска колкото си иска да е предан. Трябва да е овладял ума си. Преданността не е поза. Нито желание. Тя изисква велик самоконтрол. Когато любовта е разрушила егото, имаш право на преданост към Бога. Човек, който много силно се стреми към Бога, но не се владее, той полудява. Който иска да озрее и да стане предан, трябва да избяга, трябва да избягва и привързаност и антипатия. Първият признак на духовен живот е непривързаността. Молитвата на чистото сърце е по-могъща и от най-страшното въоръжение. Само когато Човек придобие истинско знание, може да получи свободата, иначе тя е въображаема. Непрестанното вътрешно самоочистване е най-мощната духовна практика. Мадрецът е брахман, т.е. мадрецът никога не е човек, мадрецът е дух. Няма такъв миг, в който Бог да не участва. Бог е невидим и неизвестен. Вие нали не виждате корените на дървото? Но те са там. И трябва да ги поливате. Той е причина за това, че някои учени го отричат. Сам той иска да го отричат. Това е Негова идея. Който ни вижда Бога навсякъде, на пусто разсъждава за Него. Всяка деятелност в света се направлява от Бога. И хората вършат тая деятелност за Него, независимо дали знаят или не знаят. Дори когато изпусне човек на дума, действа скритостта. Има кой да се учи от нея и кой да пада. Лишените от смирение никога не могат да познаят истината. Покойът е дисциплина на порядъчния живот. Покоят е това е медът на любовта. Всичките ви знания и постижения са безполезни без истинността. Заблужденията никога не дават покой. Бог всякога вижда, чува и знае какво правим до най-малките подробности. Не допускай близо до себе си това, което те отдалечава от Бога. Чистотата е по-важна от медитацията. В неделя стана и о София. Каквото и да практикуваш. Медитацията е едно игра, едно заблуждение без чистотата. Практикувай непрестанно самоочистване, ако искаш някога, няма значение дали след хиляди години, ще се домогнеш до истинска медитация. Познавам много хора, които медитират и оглупяват. Както и дай. Исках да ви кажа накратко. Чистотата е по-важна от медитацията. Медитацията оставете на страна. Когато болката стане непоносима, продължавай да обичаш Бога.